E, ongi izate gizarteak, ondo ulertu du kirola enpresa munduan ere oso garrantzitsua dela eta ez genuen pentsatzen alako harrera ona izango suenik enpresa munduan. Interesa handia erakutzi dute danak eta benetan espero dugu gainera ba forma, formato berri batean egingo den froga hau ba jarraipena izatea urte askozte geiagotan. Zagintzen arte ezagutzen dugu, enpresan arteko lasterketa, baina danak batera egiten duten, hau da, talde osoak korritzen du batera, eta denak batera irten eta helmugaratu behar dira. Hemen, formato berri bat egingo dugu. Hau da, bakoitzak banaka korrituko du, denborak zenbatzen dira, bueno, testigo baten bitartez, eh, lauak korritzen dute, baina banaka. Beraz, e, mila formulan egiten da, mila zehirion da, behatzi metro, hakin edemez ere, mila hemen e, dexente korretzen ari dagoain, inglezak eratu zuten e, froga bat da, eta denbotan, e, zona hondia izan zuen, e, distantzia izan zen. Gogoratzen gero behar indik, mila da, iruro lauen, Roger Bannister munduko rekorra egin zuenean, hau da, lau minututik anberak zenean, konzideratu izan zen munduko hitu handi bat bezala, eta konparatua izan zen eberesteko e, gailurra irabaztea bezain importantea izan zela. Handik aurrera, Europa-Mailan eta Mundu-Mailan sistema dezimalak beste distantzi batzuek ekarri ditu, baina horrein ikan ere mila toki askoetan korritzen, bat distantzi hortan egingo da datorren martxoaren hogeieko froga.